jag har ju sett den här utvecklingen politiska utvecklingen nu under 25 år. Och jag fattar bara inte att detta kan fortgå. Jag förstår inte att inte alla reagerar emot detta. Jag ser att det är ett stort bedrägeri. Alltså det är en politik som bygger på lögner, lögner och återlögner. I lördags intervju 25 får vi träffa docent i litteraturvetenskap Ingrid Björkman. Hon blev känd för allmänheten genom debattartiklar i början av 90-talet där hon ifrågasatte invandringen. Hon berättar att det då fortfarande var möjligt att debattera dessa frågor men bara något år senare blev det locket på. Hon ger sin bild av situationen under de senaste 25 åren och även något om hur de ser på framtiden. Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Med mig här i studion har jag Ingrid Björkman. –Välkommen. –Tack så mycket. Och vi ska tala om 25 års invandringspolitik i Sverige. Ingrid Björkman har bland annat förekommit i Karl-Olof Arnsbergs bokpriset och har en lång historia som författare och forskare. Mm. Men jag tänkte be dig att du själv berättar om din bakgrund. Ja, jag jobbade i Afrika vid Nairobi universitetet. Först studerade jag där och sedan så blev jag knuten till universitetet som forskare. Och varje gång som jag kom ner till Nairobi så märkte jag att det var en eller flera av lärarna på universitetet som var försvunna och jag frågade var är de, var är den och den och så vidare. Jo, han, har fått, han fick stipendium till London eller till Moskva eller till Uppsala och sen kom han inte tillbaka. Ja, det var ju konstigt det där då. Ja, nej men han, han är kvar i de där länderna. Han har det ju bättre där. Och jag tyckte det var ju sorgligt med den här utarmningen av universitetet, men jag tänkte inte närmare på det. Förrän jag flyttade till Uppsala och då en dag på Nordiska Afrikainstitutet institutet stöter ihop med en bekant från Nairobi. Va vad är vi på för årtal då ungefär? Då är vi i eh, början på 90-talet, 92 kanske eller någonting sånt där. Och jag var trevligt att du var här. Vad är du här? Jo, så han, jag är flykting. Och så skrattade han. Men flykting? Från Kenya? Du, nej, du skojar. Nej, och han, jag var ju visserligen tvungen att ta vägen om sin vabbe för att få flyktingstatus. Men nu är jag här. Och nu så kommer min fru som jag också kände. Hon kommer och, och barnen också. Och de var inte mindre än 12 personer som anlände inom ett år. Och en del av de där barnen var ju inte hans. Jag blev då väldigt upprörd. Jag förstod att det här var ett stort lurendrejeri. Och, och det sa jag också till honom. Och han kunde inte förstå mig. Alltså det här var ju bra och det är ju FN som betalar, ja, Det var så som mina ögon öppnades för det här lurendrejeriet vill jag säga. Men, och sedan blev jag då väldigt upprörd över då dessa människor, som, dessa afrikaner, som hade råd att ta sig hit och som hade information om, om oss. Jag, menar, jag kan ju bara uttala mig egentligen om Kenya, det är framför framförallt som jag har bott. Och jag hade ju arbetat i fältarbetat bland människor i slummen och jag visste hur eländigt de hade det. De hade inte en aning om att det fanns ett land som oss. Och någonstans borde väl våra pengar ha gått till sådana människor. Så för du var då doktor i litteraturvetenskap? Ja, jag var docent i litteraturvetenskap. Och, och när du gjorde fältarbete, vad innebar det? Ja, det, det gjorde jag inte för min do, doktorsavhandling utan jag, ar, jag, arbetade, jag arbetade med i mina projekt. Jag hade två projekt. Så jag genomförde, tog flera år. Och eh, vad jag var intresserad av att undersöka var kulturens roll i den sociala och politiska utvecklingen. Framförallt politiska utvecklingen. Jag, I Kenia? Ja, ja, visst. Och mm. det kan man också arbeta med i Sverige, var som helst. Kulturen spelar ju en avgörande roll för att medvetandegöra människor och spegla samhället och påverka samhället. Det var sånt jag arbetade med. Första projektet arbetade jag med inhemsk teater folkteater. Hur den hade påverkats av samhällsutvecklingen eller politiska utvecklingen, och hur den sedan i sin tur hade gripit in i den politiska utvecklingen. Och mitt andra projekt gällde kvinnolitteratur. Mm? Kvinnolitteratur i ja. Kenya, också? Ja, Mm. Så du hade en väldigt bra inblick i hur, hur det fungerade i Kenya och, ja. och, och då blev du förvånad när du mötte en av dina tidigare kollegor ja, i Uppsala. Han, han, han var inte litteraturvetare, han var natur, naturvetare men det spelade liksom ingen roll. De flydde till västlandet, till västra delen. Så att eh, det här var lite av din bakgrund kan man säga, du, där du som forskare jobbade i Kenya mm. och du såg att någonting hände där. Ja, jag, jag, jag såg att det här var ju, här var ju inte riktigt. Jag, jag reagerade mot det här svindleriet som jag tyckte det var. Mm. Um, och jag, jag blev moraliskt upprörd, mm. men jag var fortfarande inte engagerad i, i, i den svenska flyktingpolitiken. Det kom sen efterhand, men då hade jag, när jag då blev informerad om den svenska flyktingpolitiken, jag blev inbjuden att vara med i, ett, i en liten tvärvetenskaplig forskargrupp. Vi skrev tre böcker tillsammans och då var jag, ju, jag var ju mentalt förberedd för detta. För att skriva med i det här skrivarbetet. För jag, även om jag inte kunde så mycket om migrationspolitiken– –så var jag mentalt förberedd genom mina erfarenheter ifrån Nairobi och Kenya. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det här. Mm. Men om vi skulle säga så här nu. Du, du lever ju i Sverige nu sedan många år. och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 Alltså det är en politik som bygger på lögner, lögner och återlögner. Eh, offentliga lögner som understöds och sprids av media. Media har en avgörande roll i att den här politiken kan fortsätta. Jag skulle vilja säga som så att media håller politikerna i strypkoppel. Du är upprörd över det här? Ja, jag är väldigt upprörd. Men vad, vad säger dina vänner? Jag tänker på, vad, vad är din känsla för vad som händer runt omkring dig nu? Börjar folk inse detta eller mm. vad ja. händer? Ja, det är lite lusigt. Um, alltså, för vi säger för tio år sedan, då kunde, man ju inte, kunde jag inte tala om de här sakerna. Men nu så jag, jag testar lite grann in i en affär och testar. Och jag, jag träffar mina vänner på, på badpilen varje morgon och pratar med grannarna och så vidare. Och jag märker att människor undrar ju vad sjutton är det som håller på. Så här, landet Sverige håller ju på att, att, att störtas i fördervet Och varför, varför gör inte oppositionen någonting? Varför gör inte regeringen? Men så här kan vi inte ha det. Och då kör jag fram lite försiktigt då. Finns det inte något parti då? Jo, det är såklart Sverigedemokraterna, men mm, och det vågar de inte tala om. Alltså det håller på att ändra sig en medvetenhet. Och jag ser ju nu att, och hör, att Jimmy Åkesson talar man om med, med stor respekt. Det är den enda politiken, säger folk omkring, den enda politiken man kan lita på. Det, så att det bland, om man ja. får säga så bland vanligt folk ja, som du träffar så har, har det blivit en sån inställning ja. att man kan inte lita på de här Nej. sju partierna om man Nej. säger så, men, men däremot. Och, och Jimmy så... Åkesson är väldigt respekterad. Mm. Och då frågar jag, varför tycker du att han är bra? Då frågar jag, ja men han håller ju en rak linje, det är ett skil. Och eh, han vet vad han talar om. Han... Eh, han slänger inte ur sig oförskämdheter. Um, han har stil. Han är kompetent. Alltså bara positiva saker. Mm. Och det här är, är personer är som, som du ja. tycker är vanliga människor? Som, ja visst, det är mm. inga politiker eller så. Nej. Nej, det är det inte. Det är vanligt folk som jag känner. och Lite ytligt kanske ibland och så, men ändå. Vad tror du att de har röstat på tidigare? Jag tror att i de kretsar så tror jag nog att det är moderater. Mm. Men mm. att de har inte fått fullt förtroende kanske? för Nej, de har det inte jag, De har inte det Nej. faktiskt. Därför, och jag kan förstå därför att politiken, såväl den moderata som den socialdemokratiska politiken, den har ju svängt så här va? De vet inte vad som gäller. Jo, idag vet de, men de vet inte vad som gäller imorgon. Nej, och man vet inte om man kan lita på det. Nej, det är det. De vet inte vad politiken vad som gäller i politiken. De vet inte hur mycket de kan lita på. Mm. Men i och litar de på alltså. Mm. Ja, så att... Det, du har ju en väldigt spännande historia i och med att du har först jobbat i, i, i Kenya, då, i Afrika, som ja. forskare och eh, docent. Eh, och, eh, sen kom du till Sverige och då fick du kontakt med det som pågick i Sverige då och den migrationspolitik som ja. vi då förde. Va, va, ja, vad tänkte jag, du då? Jo, alltså jag, jag blev kontaktad av, av eh, eh, mina senare medförfattare. De ringde mig och frågade om jag ville, som jag inte kände. De hade läst en debattartikel i Svenska Daggård om mig när jag var väldigt kritisk till det svenska biståndet. Och, och då, då ringde de upp mig och frågade om jag ville vara med i en, i en bok om, om flyktingpolitik. Och jag sa, jag, jag vet ingenting om flyktingpolitik. Så att jag fick sätta mig och plugga. Och jag blev ju väldigt uppskrämd av det jag läste. Det var framför allt... Eh, jag läste om Frankrike, hur Frankrike drabbades av migration. Och jag blev ju väldigt uppskrämd och sa, vi måste göra någonting. Och ja, men det, det, det var det vi tänkte, säger då mina två medförfattare. Det var en ekonom och en historiker. Och vi var så naiva, vi trodde att bara politikerna fick klart för sig, hur verkligheten var funtad och de förstod vad det var de på, så skulle de ändra politiken det trodde vi Och så skrev vi då vår lilla bok ganska snabbt och eh, men recensionsexemplaren gav ingen utdelning och vi förstod inte varför vi inte fick några recensioner Och då så säger jag till mina kollegor att ja, nu, skri, nu skriver jag en debattartikel och skickar in till Svenska Dagbladet om det här. Nej men du får aldrig in den, sa de. Varför ska jag inte få in den, sa jag. Och så skrev jag ihop den, jag tog det tog väl en vecka och skickade in den. Och så ringde debattredaktören Johnny Flodmanheten, han ringde upp mig direkt och sa, vill du verkligen ha in den här artikeln? Ja visst, sa jag, det är därför jag har skrivit den. Är du medveten om att det är sprängstoff? Jaha, sa jag, ursäkt. Jag förstod inte riktigt. Och så kom den in. Och telefonen började ringa strax efter sju på morgonen. Den dagen, det var den 19 maj 1993. Jag glömmer det aldrig. Den ringde i ett hela dagen. Och... Eh, Tidningen de frågade om de fick lämna ut min adress. Ja, absolut Varför inte det? Jag fick hundratalsbrev. Och alla som ringde och skrev till mig var positiva. Inte en som var negativ. Icke en. Och det var människor som grät i telefon. Av lättnad. Över att det stod i tidningen sådant som de själva... Jag hade upplevt men inte fick tala om. Alltså det var fantastiskt. Jag blir alldeles... Jag får gå och när jag tänker på det. Det var av, en av min livs stora upplevelser. Det är en enormt starka respons som jag fick. Vad hade du skrivit? Jag hade skrivit eh, om kritik av invandringen. Mm. Politiker sluta hyckla, någonting sånt där. Det var inte jag som hade satt rubriken men Artikeln håller en idag, tycker jag. Det var bra, den artikeln. Och eh, Johnny Fluffman, redaktören, han, han, han tyckte det var jätteroligt med det här gensvaret, så han bestämde då på stående Fluffot att de skulle ha en serie, hela sommaren, det var i maj, de skulle ha en serie under tre månader. En gång i veckan så skulle det vara en artikel om invandringen, invandringspolitiken, varannan gång med mig denna gång mot mig. Och jag skulle skriva en artikel till i mitten på sommaren och så skulle jag skriva en slutartikel. Ha. Det blev ingen sommarledighet för mig då jag jobbade hela sommaren med de där artiklarna men det var fantastiskt. Det blev en riktig fuss. Så då, 1993, ja. då kunde man fortfarande prata om det här och, och mm. föra en, en debatt ja. för och emot. Ja, men det, det var väl för att jag var så tidigt ute skulle jag tro. Det hade inte hunnit komma igång någon debatt, då visste inte de skulle hantera den. Men motståndet, jag fick fruktansvärt mycket skäl i, i pressen. Ja, men det gjorde mig absolut ingenting för att jag hade ett sånt enormt starkt gensvar från hela landet. Och Johnny Flodman, han, han är död nu tyvärr, han sa till mig. Ge dig inte, verkligheten kommer att ge dig rätt. Och när en redaktör säger detta Då står man stark. Jag tyckte det var fantastiskt. Men sen så Efter något år så fick jag inte in någonting mera. Nej. Och jag minns att det var en debatt i P1, i Radios P1. Det var en serie som heter Tendens. Och då blev jag tillfrågad när jag skulle vilja vara med där då och då hette det. Är locket av? Alltså eftersom jag fick skriva så ofta i tidningen. Jag fick ju skriva, fick in artiklar i hela Sverige, det var ju inga problem. Är locket av? Och det var ju, då sitter då de andra, det var ju deltagarna, det var journalister, de satt i en studio i Stockholm och jag satt i min sommarstuga i Båstad. Och när det passade debattledaren, hon heter Kristin Göte minns jag, så kopplade de bara bort mig. Jag var med ibland, ibland var jag inte med. Ingen pratade med mig, alla pratade om mig och över huvudet på mig. Det var en fasansfull upplevelse. Hur långt hade det gått då efter den här 19 maj -artikeln? Det var väl ett år. Ett år, så det, ja. under det året kan man säga så mm. gick det från att man ja. förde en debatt för och mot ja. i Svenska Dagbladet, som ja. är ändå en rikstäckande ja, tidning var, var då. Ja. Och till att man i, i radion mm. gjorde ett program där du blev. Mm. Eh, man pratade över. Du blev mosad blev jag. Du blev mosad, ja. ja. Men det gjorde mig ingenting ändå. Jag, för jag, jag var ju så trygg i mig själv på grund mm. av, av det starka stöd som jag hade. Och så visste jag att jag hade rätt. Mm. Jag visste ju det. Så att. Men debattledaren i Svenska Dagblad, han sa tiden kommer ge dig rätt. Ja. Hur lång tid trodde du att det skulle ta? Jag trodde, ja, vi, det var inte jag, det trodde mina medförfattare också. Vi trodde ja, några år kanske. Mm. Och nu har det gått 25 år. Och det här, men jag tror att det håller på att tippa över nu. Nu håller du på att vända? Mm. Ja, ja, ja, jag tycker. Men, men det är möjligt att det tar tio år till och jag vet inte. Mm. Så det som du trodde skulle ta några år, det har tagit 25 år mm. ja. och vi är fortfarande inte där egentligen. Nej, Att man kan debattera det. det här på ett samsamt sätt. Jag skulle inte få in, en. ingen av, ingen av oss dissidenter skulle få in en, en artikel, i en debattartikel i DN i Svenska Dag eller så vidare. Nej, jag, mm. jag, jag tror inte det. Frågan är ju också, och det kanske våra medier borde ställas den frågan, hur relevant är de idag, hur ja. viktiga är de att få in en artikel i? Ja just det, det är, jag tycker det är förfärligt som det De har lite grann diskvalificerat sig själva? Lite på grann, det de har diskvalificerat sig. Det, vi har ju ingen åsiktsfrihet längre i Sverige, det har vi Nej, faktiskt inte. Inte genom de kanalerna, men det finns ju andra ja, kanaler Ja vi, vi har nätet, mm. Mm. vi har nätet. Mm. Du tyckte det var den naturligaste saken att debattera detta. och Uppenbarligen tyckte ju då Svenska Dagbladet också det då. Mm. Det här var viktigt att prata om. Och sen så lades locket på. Oh. Och sen så kan man säga att fram tills nu så har det inte gått att diskutera. Och egentligen knappast nu heller. På allvar. Det går inte att diskutera än idag. I de offentliga kanalerna. Det, det är nu när vi sitter så här i ja, ja. Ni trodde då att när ni skrev den här första lilla skriften. Eller lilla boken. Att det var de saknade information, våra makthavare saknade information och ni ville ge dem information. Mm. Och om de bara fick informationen så skulle det här vända. Ja. Var det så ni tänkte? Ja, så trodde vi. Mm. Och det trodde vi, ja, jag kan ju tala för mig själv. Jag trodde det i flera år faktiskt. Mm. Det har, det dröjde väldigt, väldigt länge innan jag förstod hur bort det löst eländigt åsiktsklimatet i Sverige. Jag tror inte jag har förstått det på sista året. Mm. Har, du, har du kunnat liksom få en förklaring till varför det är så här? Nej. Alltså nu tycker jag väl att jag börjar skönja. Jag läste per Carl olof Arnsbergs fantastiska bok PK-samhället. Och den var ju en, en, en ögonöppnare för mig, jag läste den förra året. Där lärde jag mig väldigt mycket om, om, om samhällsutvecklingen, inte bara i Sverige utan i, i stort i västvärlden. Som jag i, inte visste förut. Han är ju en, en stor teoretiker och jag har aldrig läst statskunskap eller historia eller så, så jag är ju bara en amatör. Men där fick jag saker och ting att falla på plats alltså. Mm. Och, och det, det som jag lärde mig mycket om, det var det han skrev om postmodernismen. Och jag tror faktiskt att eh, denna ideologi, vi kan väl kalla den ideologi, som har varit en av de förhärskande, kanske den förhärskande i, i västvärlden, under de 50 sista åren. Jag tror att Där ligger en stor del av förklaringen till den här underliga migrationspolitiken. Mm. Du sa det i början här tror jag. Mm. Du, du, du liknade det här vid ett bedrägeri. Ja, därför att våra makthavare och våra medier. Alltså kulturetablissemanget skulle jag säga. Eller etablissemanget, det politiska... Etablissemanget och kulturetablissemanget, makte har ju lurat i svenska folket. Vi är lurade allihopa. Är vi lurade att tro att den politik som bedrivs är en humanflyktingpolitik? Det är allt annat än humanflyktingpolitik. Därför att främst därför att de som, majoriteten av de som kommer hit är icke-flyktingar. Och majoriteten av de som får stanna här, de har inte skyddsskäl. Nej, Nej du berättar bara... ju om, om några eh, högt utbildade personer i Kenya som lyckades ta sig in ja, i Sverige men redan då. Som, som, ja, så och då flyktingar. var det inte något svårt. Nu är det väl kanske svårare, men nu kommer de i miljoner. Det gjorde de inte då. Nej, men då när de här kom in, de första som var ja. högt utbildade och så här. Eh, länge sa man, vi kommer tjäna på det här. Tror du att det har varit en viktig drivkraft för oss för att bejaka detta? Att vi, vi inne ser vi, ja, vi, ser, vi trodde att det här skulle vara lönsamt? Jag tror faktiskt inte att så många har varit så korkade att de har trott på det där. Utan jag tror att detta, det här argumentet att vi kan tjäna, det är lönsamt för sig. Jag tror att det har varit ett försvar för folk istället, det tror jag. Det, här, det är ju alltså... En rad offentliga lögner som politikerna har stött sig på för att få, folk, få acceptans för den här invandringspolitiken. Och en lögn är ju detta, att det, det skulle vara lönsamt. Men hur har det varit möjligt tror du att menar, även begåvade människor ja, var... som kan räkna mm. har liksom köpt det här? Jo, jag, jag tror, alltså jag... För du har ju mött motstånd när du har oh, enormt, ställt frågorna. Enormt motstånd. Ja. Och du har varit begåvad människor säkert. En ja, men visst. Och, och, ja, det, är väldigt, alltså jag, det var en chock för mig kan jag säga. När det blev en... Jag, kan, jag går tillbaka nu till 93. Det blev en väldigt debatt då och, och, efter min första artikel. Och det var en chock för mig... Att, att uppleva hur ohederliga människor var som svarade mig. Och det var ju högt uppsatta, det var ju forskare och det var högt uppsatta politiker som gick i svaren. De ljög ju. Jag tänkte, men hur kan de göra det? Blandade ihop nettoinvandring och bruttoinvandring och slarvade medvetet med siffrorna och kallade alla för flyktingar. Det var något förskräckligt och jag förstod att Alltså, det kunde ju inte bara vara slarvfell, för det var ju personer som inte skrev slarvfell. Men det var medvetet, och tänkte jag, gud, om det är intellektuellt och skediga, finns det sånt? Det var hemskt. Fick du någon känsla för vad som drev dem till att ljuda? Nej, jag förstod inte vad som drev dem, men, men, men nu, det är nu, först nu, de senaste åren, som... Tycker jag börjar liksom skönja någonting Jo, Då skulle jag säga att jag ser två maktförklaringar till det här konstiga politiken på två maktnivåer. Den ena nivån, det är väl där våra ledare, politiska ledare och med, ja, vår elit och mediaeliten finns. Där tror jag att de är, är anfäktade av postmodernismen faktiskt. De ser Tillvaron på det sättet, alltså. Det är deras ideologi. De tror så starkt ja, på det. Ja, de tror det är den deras religion. Ja. Ja, däremot tror jag inte att det har sipprat ner till folket. Utan när det gäller eh, människorna i, all... i allmänhet och deras stora acceptans för den här fördjugna politiken, så tror jag att människor skräms till att beakta den. Folk är så rädda för att bli utpekade som rasister så det är sanslöst. Mm. Då är det inte andas ordet. Och jag vet inte hur många som har frågat mig, men hur vågade du skriva? Ja, Vad då? Vad skulle hänt mig då? Ja men ja, du, du blev ju kallad rasist. Ja men sen då, jag är inte rasist. Alltså det är väl underligt detta att människor är, är så fruktansvärt rädda. Jag underar det är typiskt svenskt. Mm. Eh, så om man säger så här, du tänker att de lite mer utbildade, de har blivit påverkade av postmodernismen. Ja, jag tror men de, det, det är, är du vet, ideologin på modet och det ja. gäller att hänga med. Man vill, inte, man vill inte vara utanför gemenskapen, den ideologiska gemenskapen. Det är viktigt i Sverige. Men då de som är mindre utbildade, om man säger så, mm. de kanske tycker det verkar konstigt, men de vågar inte säga Nej. något. Jag läste en gång för länge sedan, det var nog ja, det var innan jag skrev no, någon bok om det här, minns jag, jag, jag, läste en intervju med en kvinnlig indisk professor, jag tror hon var antropolog. Och hon sa där att, hon var ju marxist också, jag har glömt bort vad hon hette. Men hon sa att nu kommer vi snart att besegra Västerlandet. Nu kommer vi snart att krossa den vita västerländska mannens hegemoni. Vad då? Jo, genom en massinvandring söderifrån och österifrån mot västvärlden. Och den invandring, den kommer att vara en invandring av flyktingar. Folk kommer i massor, bara väller in och ingen kommer att kunna stoppa dem. Därför att ingen vill vara inhuman. Och jag blev ju alldeles kall när jag läste det där och tänka att det är precis vad som händer. Och det här, vilket år var det? Ja, det var kanske 90, 91 eller något sånt där. Var det när du in, inför att ni skrev den här boken nej, och du satte var, in var, i den här frågan? Nej, men det, var, det var innan jag hade börjat tänka på, på den här boken. Jag, jag hade inte kommit in på, på migrationspolitiken, men jag tyckte det var så skrämmande. Det var bara, jag minns inte i vilket sammanhang, sammanhang som jag läste den här intervjun. Men jag blev så rädd. Och sen så slår det ju in. Men det är ju inte fråga om att krossa den västerländska mannens hegemoni nu, utan vad är det? är det fråga om att ta över våra länder. Är det det det handlar om, tror du? Ja, det tror jag absolut, för att eh, det är inte fråga om det kommer inte, att, det kommer inte att bli någon smältdegel. Därför att du ser ju hur det är, du kan bara se hur Sverige utvecklas. Segregationen ökar. Allt negativt ökar. Och om inte den här negativa utvecklingen bryts, och jag förstår inte hur den ska kunna brytas. Då kommer det inte att bli någon, någon positiv smältig. Det kommer att bli att, vi kommer att hela landet kommer att förstöras. Jag tror inte att... Ja, jag vet inte, men... Jag tycker det värsta är väl ändå inte den här ekonomiska katastrofen att alla system krossas, välfärdssystemet och sjukvården klappar ihop och rättssystemet krossas. Men alltså att vår kultur kommer att gå under också. Men tidigare så assimilerades invandrarna då de, de, de tog till sig svensk, de, svenska normer och svensk syn på, på, på rätt och uppe på svensk syn på hur man ska uppträda och hur man ska vara i skolan och allt detta. Du ser de äldre invandrarna som är de, de är ju väldigt svenska samtidigt så har de ju sin egen kultur hemma. Så att där med, med den här integrationen, där de så kallad integrationen, där de hela tiden får behålla sin egen livsstil även ute i det offentliga. Och de bygger moskéer och, och nu är det böneutrop och, och det stärker integrationen så man blir ju alldeles. det är väldigt farligt det här som är på gång. Mm. Det, det här är ju sånt som jag skulle tror de flesta förstår intuitivt och det är självklara mm. saker egentligen, ja. det fattar alla att. Mm. Att ska vi ha bönutrop så det handlar inte om att, att, att, att kommunicera. För då kunde de ju använda mobiltelefon eller skicka ja. sms eller, eller någonting. Det, det, Utan det, det handlar ju om att dominera området. Ja, det är ju ja. ja. Självklart är det det. Ja. Men vad är det som gör att, att de här prästerna nu som uttalar. Prästerna? Sig. Ja, jag tänker på biskopen. Ja, biskopen i Jag tror de är jätterädda att bli kallade för rasister. Jag tror mm. att det är så enkelt, helt enkelt. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Du berättade här innan eh, mötet här att, att eh, när du kom tillbaka till Sverige så kom du in på en institution för kvinnoforskning. Mm, i Göteborg. Ja. I Göteborg. Mm. Va, hur gick, vad hände där? Ja, jag kan säga att... Eh, jag fick väl aldrig någon riktig kontakt med de andra. De var ju väldigt vänsterorienterade allihopa, det var de. Och eh, de var ju väldigt förtjusta i att jag höll på med afrikansk kvinnolitteratur, för att feminister, vet du, de, det finns ju många olika slags feminister. Och jag ska inte nu försöka definiera vilken typ, men jag kan säga så här och nu i Sverige. Det finns borgerliga feminister, och det finns vänstervridna feminister, och det finns aggressiva feminister. Och att, och vi säger, de, ag de politiskt aggressiva feministerna, de är vänster, eller möjligtvis liberala. Birgitta Olsson till exempel, hon är aggressiv feminist, hon är liberal. Men sen för övrigt så är de ju vänster allihopa. Och de, de ingår ju så att säga i det postmoderna komplexet. De är alltså antirasister, de är mångkulturister, mångkulturella och inga gränser och allas lika värde. Allt detta omfattar alltså även de aggressiva feministerna. Men då är det ett problem här därför att man kan inte vara både... Feminist och antirasist. Där måste man välja. Och det märks ju när det gäller de här, det här gäng, vad heter det, som nu har drabbat Sverige. Där vägrar ju de aggressiva feministerna att erkänna att det är europeiska invandrare som huvudsakligen är förövarna. Och det kan inte de aggressiva feminister tänka. Alltså, de säger någon, om det var Gudrun Schyman eller vem det var som sa så här. Det är inte invandrare som våldtar utan det är män som våldtar. Mm. Så de kan inte föra en, en inte... intellektuell diskussion kring de här frågorna? Att inte erkänna att det är utom europeiska invandrare som begår majoriteten av, av överfallsvåldtäkterna. Det tycker jag är... är, är, det är... Inte bara ologiskt, utan det är intellektuellt ohedeligt av dem. Och de är ändå intellektuella, de här feministerna, det är ju akademiker, kvinnliga akademiker. Ja, det är väl ohederligt också mot de som blir drabbade? Ju inte, man, ju kommer, man får ju inte en rättssida på det här Nej, om man inte förstår inte. vad problemet är. De sviker kvinnorna, de kan aldrig reda ut ett av dem. För att kunna reda ut ett problem så måste man ju ha... Klara förut, vad heter det, förutsättningar. Mm. Det har de inte. Du sa förut att ni trodde att det här var en fråga om information då på 90 talet. Mm. Att om, om ni bara kunde lägga fram fakta så skulle mm. politikerna ta till sig det. De vill inte. Men de vill inte det. De vill inte och. Eh, Dels så tror jag nog det är media som, som är på dem, alltså en, en politiker kan ju inte göra det minsta lilla snedsteg för att blir kallad rasist, uttänkts och rasist. Mm. Och media missförstår dem också med, med glädje. Mm. Um, och sen så tror jag också, ja, ja alltså... Politikerna de kan inte hantera situationen. De, är inte, de har inte kompetens att hantera den här situationen som de själva har ställt till med. Det är politikerna som har, det är de som har drivit en politik som har fått det här förskräckliga samhället som vi har nu. Väldigt farligt samhälle på olika sätt. Och de kan vet inte vad de ska göra. Och vi ska satsa så och så mycket så vi får fler poliser. och vi ska satsa så och så mycket så vi får fler lärare. Ja, men det är inte frågan. Det är frågan om att eh, vända hela tänkandet till samhället. Mm. Och det mäktar ingen av dem är för de vet inte vad de ska göra. Nej. De vet inte hur, varför det blivit så här. Och de vet inte hur de ska rätta till det. Nej. De har, våra politiker har inte kompetens. Så är det. det känns som att de funderar på hur de ska behålla sin makt. Ja, men det är ju det det är frågan. Mm. De, de, de, de raggar väljare. Ja. Och det är därför också som de, som de vinglar så hit och dit. Vi kan ta de två största partierna. Vi, till exempel, de är ju väldigt tydliga. Både Moderaterna och Socialdemokraterna. De har ju svängt åsikt i, i invandringspolitiken. Jag vet inte hur många gånger. Nej. Det är ju ingen människa som tror på dem längre. Nej. Det är därför som de förlorar väljare, mm. tror jag. Mm. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här du säger. Du, du hamnade på, på en institution och det var, var väldigt feministiskt orienterat. Och mm. Du blev förvånad över deras ursinne, berättade du också. Ja, Att de kunde de... bli så ursinniga och, och oförsonliga. Ja, det var de. mm. eh, Men nu så har vi en situation där, där fler och fler upplever att de är bedragna av politikerna. Politikerna har lurat medborgarna. Ja. Och många som uppfattar det här som du beskriver nu att, att det begås våldtäkter av fullständigt främmande män och från länder utanför Europa fast de har blivit lärda att nej det är inte så. Det är män som gör det här och svenska begår och så vidare och så vidare. Nu inser man att man är lurad. Mm. Tror du att, att mm. kvinnorna kommer liksom vakna av de här sakerna och börja i högre utsträckning eh, våga säga vad de tänker och våga tänka i andra banor än de har gjort? Ja, det tror jag nog. Om de får klart för sig att de är lurade. Och förresten, vi är ju alla lurade. Vi är så grundlurade av politikerna. Mm. Och, och det är ju pinsamt att erkänna för sig själv att man, är, att, man är, att man har blivit lurad. Mm. Men, men det måste vi göra. Alltså, och, och vi som arbetar nu, vi som arbetar med upplysning, vi måste om och om, och om igen Få ut budskapet att, vi, att alla svenskar är lurade. Mm. Jag tror till och med en del politiker är lurade. De vill hänga med. Mm. Alla svåra. är nog inte stora ideologer, inte? Mm. Reinfeldt var det, men jag tror inte alla är det. Mm. Um, ja, jag tänkte nu på politikerna, alltså. Jag säger att de, är, de saknar kompetens för att hantera situationen. Ja, och, och ändå är det de själva som har liksom drivit fram den här situationen. Och de vet inte hur de ska göra för att reda upp den. Men ett exempel på deras fullkomligt sanslösa inkompetens tycker jag är det faktum att de, att de inte har. Eh, att de inte har gjort, arbetat fram några konsekvensbeskrivningar för sina migrationspolitiska beslut. Riks RRV har ju Riksrevisionsverket, vet du kanske, för ett halvår sedan eller så, så kom de med en rapport som visade att regeringen har inte gjort en godkännbar konsekvensanalys av ett ända enda migrationspolitiskt beslut under tio år. Det är alltså mm. båda regeringarna. De har, tag de har lämnat propositioner till, till riksdagen som saknar verklighetsunderlag. Mm. Alltså det är ju hemskt. Mm. Undra på att det blir tokigt då. Och ingen ursäkt eller beklagande eller någonting, utan de bara går vidare. Det där är faktiskt någonting som vi har en diskussion i lördagsintervju med Hans Jens Ja, han. Jag har läst mm. honom på nätet. Ja. Och han, han ifrågasätter varför vi inte har en förvaltningsdomstol. För här är det ju uppenbarligen så att våra grundlagar säger att de ska bereda ärenden och ska ta fram konsekvensutredning och beräkna kostnader och annat. Men man gör inte det. Och eftersom vi inte har en fungerande opposition, de är ju, alla sju partier har ju varit överens det var det, om det här. Det var det var det. Och medierna är också överens om att det här ska göras till varje pris. Så finns det ingen förvaltningsdomstol som sätter stopp, och det borde göra. Så att det... Det, det... det är, ett, det är ett, ett krav sedan många, många år tillbaka, men jag kan inte god tillgodoses så länge som vi har sådana här politiker. Jag vet inte om det blir. Men det här är ju väldigt konstigt egentligen. Alltså att alla dessa beslut som du nämnde, då i mm. de här migrationsfrågorna. Ja, de har fattats utan, 30-tal 30 beslut. Mm. De har fattats utan att man har utrett konsekvenserna. Och här ju suttit tänkade, ja, men En del är bara följare säkert, va? Mm. som är knapptryckare. Det, det har vi mm. fått veta från Ann-Marie Pålsson som satt mm. i riksdagen. Men en del är faktiskt sådana som sitter och tänker. Mm. Och som hittar på det här mm. och som genomför det här trots att de rimligen måste veta att det här är ingen som har räknat på och konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Mm. Men då är det så. Då är de ideologiskt övertygade så om att de gör det som är bäst. Kanske inte för Sverige för det är nog ointressant för dem. Och de, de jobbar de inte för Sverige utan de jobbar för sitt parti kanske. Ja, de där ideologerna jag tror de jobbar för något högre förändra världen jag vet inte mm. Mm. Och som de får lite impulser från EU kanske och FN? Ja, och... Oh, ja de lyssnar till EU mm. det gör de ju eh, det var ju fantastiskt när den här stora, stora migrantvågen drabbade Västeuropa 2015 Hur Människor kom i hundratusentals, var de kanske flesta miljontals, korsade gräns efter gräns efter gräns. Mm. Och Dublinförordningen var ingen tänkte på den och inte några utbildningslagar. De bara gick. De gick på motorvägarna. Och så kommer de då till Sverige och. var det? Refugees, welcome. inte. <laughs> Alltså jag tänkte, men vad är det fråga om? I hela EU tokigt. Men det här påminner ju väldigt mycket om den vision som den här indiska kvinnan ja. hade, som du berättade om. du förstår. Om. Det var, jag kom på den, jag kommer ihåg den visionen nu. Mm. Alltså det är någonting, nu kommer tredje världen äntligen att tar över den första världen. Det är dags, att har varit dags länge. Men med din kunskap om Afrika, tror du att de, att de är intresserade av det på det sättet? Jag vet inte. Du vet, det, här är, det, här är, det här är intellektuella akademiker som funderar så. Mm. Det är inte någon. Man kan nästan förvåna sig att trycket inte är större egentligen. När så många människor nu börjar, genom internet och annat, förstå hur, ja. hur livet är i mm. det, det, det Jag ska säga det. det jag, jag vet faktiskt inte hur många miljoner som väntar i Afrika på att komma över till Europa. Det, det är redan ett enormt tryck. Jag blev faktiskt uppringd av en, en person... Berättade att han kom från Afghanistan till Sverige för många år sedan. Det var han afghan? Ja, ursprungligen. Men han kom under den tiden då det verkligen var krig i Afghanistan. Mm. Och han, han berättade att han hade genom sina kontakter fått höra att det finns ungefär 600 000 personer i Iran som ska upp till Europa, och att eh, myndigheterna är glada för att bli av med dem ja du vet, det, det, det, är bara en fråga om, det är bara en fråga om tid innan det kommer uh, ja, jag förstår uh, de östeuropeiska staterna. dungen och ja ja ja och Tjeckien ja, och, och, mm. och mm. även Österrike nu och, ja men de Vet man om vad som väntar så måste man ju liksom för att alla är ju inte flyktingar. Mm. Och även om det även om det finns alltså låt oss säga 3 miljoner verkligen flyktingar. Då kan ju inte själva få, få, så då gjorde det 2015 bara välja. valde ut Sverige och, och, och Tyskland. Och vandrade dit eller de flesta kommer med flyg idag, förresten vet du. Vi har ju på vår hemsida ett program som handlar om eh, att man flyger upp flyktingar från Italien och Grekland. Mm, det är kvotflyktingar. Eh, Ja, det, det. Det, vi, det visste inte ens det. Det också. Mm. Men här är det då överenskommelser inom EU att, att fördela ut så att man flyger in 3000 ifrån Italien ja, men den, och, den, den och Grekland. Den överenskommelsen är väl inte klar? Nej, men det, det, för, det genomfördes redan förra året. Jaha. Så att det är såna här överenskommelser som regeringen träffar mm. då med andra länder. Och. Mm. Jag är väldigt nyfiken på vad du tänker om vad som ska kunna få det här att vända. För att, om jag bara får ge min bild här så, eller den bild jag har, det är ju att många män har ju frågasatt det här, det ser vi från statistik, att det är männen som första hand har ifrågasatt det. Och kvinnorna har inte velat göra det. Alla kvinnor borde resa sig som en man, och som en kvinna, emot detta att, att, att man släpper in tusentals Utom-europeiska män som inte kan identifiera sig. Det är inte klokt. De vet ju inte vad det är för människor som kommer in. Nej, och det här pågår fortfarande. Ja, men visst gör det det. Gunnar Sandelin berättade ju under konferensen den 19 maj att mm. hittills i år var fram till april skulle jag tro. Så hade vi kommit in 40.000. Ja, sagt. och prognosen är 120 000 för 120 000. i år. Och det är ju inte så stor skillnad mot 2015. Så att Nej. det här att krisen skulle vara över, Nej. Det, det är ju väldigt överdrivet. Det är också en lögn. Ja. Men du, du säger att kvinnor borde resa sig. Ja. De, vad, de... vad skulle kunna få dem att göra det? Ja, det är bara detta att, att de... Ja, jag vet inte information men de, de, den kommer ju, Informationen kommer ju inte ut. Jag berättar ju... Men borde ju, de inte fatta detta så nej, de ser mer i De är rädda. De är jätterädda för att bli kallade för rasister. Och känner de upptagna av sitt eget lilla liv. Jag förstår. Vad tänker de vad, vad är din känsla? Vad, vad tänker de om sina barns framtid? Ja, ja, jag undrar ja, men du vet, det är väldigt, jag undrar jag. ja. det ordnar sig nog, säger de någonting sånt här. Vad är det som gör att du inte tror att det bara ordnas av sig själv? För du har ju tidigt här sett att det finns en, en problematik och den har ju, du har ju, du blev spådd att du skulle få rätt och nu får man ju säga att du har fått rätt också. Ja, tyvärr har jag fått rätt. Men vad är det som gjorde att just du ja, men, kunde se detta? Ja, men det beror på vilken sorts personlighet man är. Jag skulle tro att det, är det, det, är det frågan, alltså. Ja, så är det bara. Sen hade jag, ju, kom jag in i den här politiska debatten med en förförståelse. Jag har sett hur det fuskade och lurades. Så att jag, var ju, jag var ju öppen för, för ett kritiskt tänkande. Jag. Men ändå, alltså, nej, men, man, man, man är som man är. Mm. Vad, vad tror du mer om framtiden? Då? Du är inte helt genom positiv eller optimistisk? Jag, jag, är ju, jag har ju blivit pessimistisk med, med tiden, måste jag säga. Fast det är emot min natur. Men eh, alltså, det enda, alltså, jag ser ju att de politiker som vi har nu, både oppositionen och eh, regeringen, de är, ju, de är ju så otroligt. De, har, de, de vet inte hur verk den verkligheten ser ut som de har ställt till mig själva. Mm. Och de, de, de, de saknar kompetens att, att vrida rätt. Jag, jag tror bara på en partiledare, och det är Jimmy Åkesson, Det har jag inte stuckit under stormen. Han är den enda som inte vinglat hit och dit och fjäskat för potentiella väljare. Han har hållit en rak linje. Trots alla angrepp, alla slag under bälten, så har han, han har stått och han, han har en stor och bred kompetens och djup kompetens. Och Sen är det att, så att alla samhällsfrågor är beroende av migrationspolitiken. Man kan inte lösa skolans problem, inte vård och omsorg, inte rättsväsendet, inte det, inte det, om man inte först och främst ordnar upp de konsekvenser som den stora invandringen har gett och, och ändrar invandringspolitiken. Det måste göras först. Och där är det ju Jimmy Åkesson, han, han har ju en kompetens som ingen av de andra partiledarna har. Um, och sen är han, han är lugn, han är balanserad, han är intelligent. Så jag hoppas innerligt att det här tjafset, som de driver emot honom. Alltså det, jag tycker det är förskräckligt att hålla på. Mm. Man, man måste samarbeta och, och, och så är det bara. Mm. Om inte Jimmie Åkesson blir statsminister, vem skulle kunna axla den rollen? Ja, du vet, jag, jag litar inte på Ulf Kristersson. Tyvärr. Det finns ju de som spekulerar, och vi har tagit upp det tidigare, om att Anne Lööf ska bli statsminister. Och ett, ett, ett, ett, ett alternativ skulle vara att Socialdemokraterna och Moderaterna säger att nu, nu är vi i så svårt läge så nu måste vi stötta en gemensam regering. Och, och att hon bli... skulle kunna bli statsminister. Nej, men det blir efter valet då. Jag ja, ja, det kommer och... som en tyvärr... överraskning. Så det betyder, alltså Om det skulle vara sant, då skulle det betyda att en, en röst på Moderaterna, och Socialdemokraterna och Centern det är alltihopa en röst på Annie Lööf. Hon är ju så fruktansvärt självgod, den människan. Är det den som gör att många är så fruktansvärt irriterade på henne? Ja, jag tror det. Mm. Hon är så nöjd med sig själv så hon är sprickfärdig. Att en jurist, en med juristutbildning, kan säga ja till den här konstigheterna att släppa in de nio nej, det... nej det var ju förfärligt. Mm. Och jag tyckte ju redan innan dess tyckte jag hon, nej hon spelar ju ett spel för det gäller hennes egen makt. Det det. Tack ska du ha för att vi fick tala om de här sakerna, det var väldigt kul att få höra om din...